Rugăciunea a 14-a în Duh și în Adevăr. Doamne împărate, ceresc le te iubim, te să și Te rugăm. Daruiești-ne rugăciunea în Duh și în Adevăr, curată, concentrată, continuă și bine plântată. Pentru că tainele Cuvântului ne-ai descoperit, în El care este Duh și viață veșnică. Să venim, ne-ai chemat și ne-ai ajutat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 cu tine pe treptele de săvârșire să pășim, cuvântul cel de taină să o rostim, cu smerenia Domnului Isus Hristos să ne învelim, de smirna rugăciunii harece să ne învrednicim, ca fiii în împărății și lumină să fim, venirea cu slavă a Domnului Iisus prin faptele cele sfinte să o pregătim.